Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Setelah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya bahawa Nasab Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang diketahui secara ijma' Dan mutawatir sampai kepada kakek beliau yang ke-20 yaitu Adnan. Dan tidak ada pula perselisihan di kalangan para ulama Bahawa Adnan adalah dari keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Namun yang terjadi perselisihan adalah berapa jumlah dan siapa nama-nama yang ada di antara Adnan dan Ismail. Berkata Al-Hafiz Abu al fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Katsir rahimahullahu taala wa qad ikhtalifa fi kam abin bainahuma 'ala aqwal. Telah diperselisihkan tentang berapa jumlah ayah yang ada di antara keduanya jumlah bapak dan ada beberapa pendapat fa aktsaru maqila arbauna aban yang paling banyak menyebutkan empat puluh antara Adnan dan Ismail wa aqallu sab'atu aba dan yang paling sedikit ada yang menyebutkan tujuh ada bahkan beliau menyebutkan di al-bidayah 4 wa qila ada yang mengatakan 9 wa qila 15 ada yang mengatakan 15 thumma ikhtulifa fi asmaihim laa yatakallama ahad jangan ada ngomong suaranya kemudian diperselisihkan tentang siapa nama-nama antara Adnan dan Ismail. Waqad kariha ba'dussalaf wal a'imma al-intisaba ila ma Adnan. Dan para ulama ussalaf sebagian mereka membenci penisbatan setelah Adnan. Hal ini disebabkan kerana tidak adanya riwayat yang sahih tentang hal itu. Wa yukhka 'an Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah annahu kariha dhalik dan dihikayatkan pula dari al-imam Malik bin Anas rahimahullahu taala bahwa beliau membenci penisbatan setelah Adnan bahkan beliau mengatakan min ayna lahu dari mana dia mengetahui hal itu sementara untuk menetapkan nasab setelah Adnan sampai kepada Ismail membutuhkan Riwayat yang otentik, yang jelas, yang thabit. Sehingga berhenti kepada Adnan, itu lebih selamat. Kala al-imam Abu Umar ibn Abdul Bar, fi kitabihi Al-Imbah. Berkata al-imam Abu Umar ibn Abdul Bar, dalam kitabnya Al-Imbah, wal-ladhi alayhi a'immatuhadha sya'ni fi nasab Adnan, kalu, Arabun yang menjadi pegangan para imam, dalam ilmu ini Yaitu dalam ilmu tarikh Sejarah Yang menyebutkan tentang nasab Adnan Walu mereka mengatakan Adnan Bin Udat Ini tentunya bagi mereka Ahli sejarah yang menyebutkan nasab Antara Adnan sampai kepada Ismail Kemudian seterusnya sampai kepada Adam Adnan bin Udat bin Muqawwim بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب او بن يشجب بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن ابن تاريخ وهو آزر تاريخ يأتي آزر آيهنه ابراهيم عليه السلام بن ناحور بن شاروخ bin ra'u bin falikh bin falikh sebahagian so, menyebut bin sarugh pakai gha bin naam ra'u bin falikh bin ra'u bin falikh, ra falikh dengan gha bin aybar bin shalakh bin araf khashid bin ar arfakhshad bin sam bin nuh bin lamak bin muttushalakh bin khanukh subhanallah nama nama yang aneh ya. khanukh ada yang mengatakan Khanooh, wahai Idris Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, fihmizumun. Dan itu adalah iblis, uh, Idris Al Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut mereka. Ini yani yang mengatakan bahawa Khanooh itu adalah Idris. Dan ini tidak sahih, bahawa Khanooh adalah Idris. Faqan ini termasuk di antara berita Israiliyat. Wallahu alam. Wa huwa bani Adam uthiyan nubuwatan ba'da Adam wa Syits. Dan beliau yaitu Idris adalah manusia yang pertama kali yang diberikan nubuwah setelah Adam dan Syits qalam Dan yang paling pertama yang menuliskan dengan pena. Orang yang paling pertama menulis katanya adalah Idris. Namun tidak sahih pula. Riwayat yang menjelaskan tentang itu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bukan Al-Hakim tapi Al-Hakim. Dalam Nawadirul Usul. Dan kitab Nawadurul Usul ini Termasuk kitab yang paling banyak sekali Meriwayatkan hadith-hadith yang baif dan palsu Di dalamnya Dan al Bani Rahimahullah Ta'ala Menghukum riwayat tersebut Daifun Jiddan Maka tidak sahih penyebutan bahwa Idris Alayhis Salam Yang pertama kali menuliskan Dengan pena. Ibn Yard, Ibn Mahlail, Ibn Qaynan, Ibn Yanash, Ibn Shith, Ibn Adam, alayhi salam. Namun yang dhaar, penisbatan ini, tidak dirayatkan dengan sanat yang sahih. Hakekadza dzakara Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani sahibus sirah an-nabawiyyah min ulama'in nasab demikian yang disebutkan al-Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar penulis kitab sirah an dan yang lainnya dari ulama'an nasab dan sekali lagi kita menyebutkan bahwa yang lebih selamat dalam hal ini adalah berhenti kepada Adnan dan menetapkan bahwa Adnan keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam wa qannad madzalika Abu abbas Abdullah bin Muhammad an-Nasil dan telah disebutkan dalam bentuk bait syair oleh Abu abbas Abdullah bin Muhammad al nashi Al-Mu'tazili. Jadi dia menuliskan qasidah yang dahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abdullah bin Muhammad ini memuji Rasulullah alaihi salatu dalam qasidah tersebut. Nah, ini dia menyebutkan nasab ke Rasulullah alaihi salatu dan menyebutkan pada setiap keturunan dari setiap kakek-kakeknya itu disebutkan uh, kelebihan yang dia miliki. Apabila diketahui kelebihannya atau punya saudara maka disebutkan. Dan dia menyebutkan itu dalam 77 bait syair disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah Taala dalam al Bidayah wa Nihayah di mana. Abul Abbas ini menyebutkan mulai dari kakeknya sampai kepada Adam, alaihissalam, dan disebutkan sifat-sifatnya. Waktu auradhah al Imam Abu Umar dan disebutkan pula oleh Imam Abu Umar taat syair ini. Wa kuna fi tahdhibihi dan Sheikh kami dalam tahdhibnya, iaitu tahdhibul Kamal, al Hafiz al Mizzi, rahimahullah Taala beliau adalah syekhnya Ibnu Katsir sekaligus mertua Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hiya qasidatun balighah. Jadi Ibnu Katsir memuji qasidah Abdul Abbas ini. Maka dia menyebutkan awwaluha. Awal kali dia menyebutkan dari bait syair ini dia mengatakan madahtu Rasulallahi abghi bi madhihi wa fura hudhudi min karimil ma'aribi. Malah Tum faqal Madiḥa mūhada bī aṣṣafīhi an mubādīn wa mukāribi. Aku memuji Rasulullah Shallallahu alaihi sallam dan aku berharap dengan memuji Rasulullah mendapatkan bahagian yang sempurna dari keutamaan yang maha pemurah yang memenuhi segala kebutuhan hambanya dia memuji Rasulullah. Jadi dalam bait syair yang berjumlah 77 bait ini memberikan pujian kepada Rasulullah alaihi salat dan menyebutkan nasabnya dengan harapan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, majelis ikhwan tentunya untuk mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa Ala tidak cukup dengan memberi pujian kepada Rasulullah alaihi salatu harus dengan ikhlas dan mutaba'atul rasul ini dua syarat diterimanya amalan seseorang kaum oh. Dua syarat diterimanya. Amalan seorang. Adapun sekedar memuji Rasulullah alaihissalatussalam. Demikian banyak orang memberikan pujian kepada Rasulullah. Namun mereka tidak. Mengikuti tuntunan Rasulullah alaihissalatussalam. Dan tidak ikhlas dalam beribadah. Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Madahtum ra'an faqal madihamu wahada aku memberi pujian kepada seorang yang pujiannya itu di atas segala pujian terhadap yang lainnya bi awsafih an mub'idin wa muqaribi dengan sifat-sifatnya dari yang jauh dan yang dekat. Naam. Ka Rasulullah alaihi salatu terpuji. Mulai dari nasab keturunan beliau Nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aš ansab semulia-mulia nasab. Di antara Quraisy, beliau berasal dari nasab yang paling mulia, dan itu dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy di zamannya. Mereka mengaku itu. Oleh kerana itu, ketika Abu Sufyan berangkat ke Syam untuk berdagang maka dia pun dipanggil oleh raja Heraklius raja Romawi pada waktu itu <tuh> kum Taal. nah dan Heraklius Termasuk yang beliau tanyakan kepada Abu Sufyan, dia bertanya tentang nasab. Kifan nasabu hufikum. Bagaimana nasabnya orang yang mengaku sebagai Nabi itu di tengah-tengah kalian? Apa kata Abu Sufyan? Hufina, dunasabin. Bahawa dia di kalangan kami orang yang dikenal memiliki nasab, nasab yang syarif, bahkan ashraful ansab, nasab yang paling mulia. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu berasal dari keturunan yang paling mulia dan memiliki akhlak yang paling mulia dan menjadi manusia yang termulia. Fa jami'u qaba'ilil arab yajtami'una ma'ahu fi adnan, seluruh kabilah-kabilah Arab berkumpul bersamanya pada Adnan. Semua dari al-Arab al-Adnaniyah oleh hal ini Allah taala, oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu atas pahala, kecuali kecintaan karena Katakanlah, aku tidak meminta atas kalian pahala upah. Ketika beliau berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengharapkan upah atas kalian. Illa al-mawaddata fil qurbah. Lainkan al mawaddah kecintaan terhadap kerabat dan setiap bangsa quraisy mereka adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lam yakun batnun min quraisy illa lah alayhi wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatu tidak satu pun kabila dari quraish melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau alaihi salatu berkumpul di salah satu dari kakek-kakeknya Rasulullah alaihi salatu perkataan ibnu abbas ini diriwayatkan oleh imam al-bukhari rahimahullah wa huwa saffatullah minhum dan Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah pilihan Allah dari mereka mereka seluruhnya dari kabilah itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad wa khairu ahli al-ardh nasaban 'ala dan beliau adalah penduduk bumi yang terbaik nasabnya secara mutlak. Jama' rawahu Muslim fi sahihi an Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Wathilah bin Al-Asqa' beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allahu ikhtara kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Kinanah kakek Rasulullah yang ke-13. Kakeknya Rasulullah yang ke-13. Telah memilih Kinanah adalah yang terbaik di antara keturunan Ismail. ثُمَّ اخْتَارَكِنْ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا kemudian memilih dari kinana itu Quraish nah telah kita jelaskan sebelumnya perselisihan para ulama tentang siapakah Quraish ada yang mengatakan Fihir Fihir bin Malik Ibn al-Nadwar bin al -Qinana. cucu keduanya Qinana ada pula yang menyebutkan bahawa An nazhari bin Khinana lah Quraish. Ia yani anaknya langsung dari Khinana. Thum makhtara min Quraishin Bani Hashim. Kemudian memilih dari Quraish Banu Hashim. Kom? Ta'ad. Memilih dari Quraish Banu Hashim. Thum makhtarani min Bani Hashim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliku dari Banu Hashim. Hadith dirajkan oleh imam Muslim. Namun ya dengan lafaz istafa. Inna Allah istafa. Wa kathalika Banu Israel anbiya'uhum waghairuhum yajtamya'una ma'ahu fi Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Alladhi Allah fi dhurriyatihi nubuwata wal kitab. Demikian pula Banu Israel. Para Nabi-Nya dan selain mereka semua berkumpul bersama Nabi SAW di Ibrahim. Karena Ban Israel berasal dari keturunan Ishaq. Dan Ishaq adalah saudara Ismail. Keduanya adalah anak anaknya Ibrahim. Alayhimassalatu wassalam. Yang mana Allah SWT telah menjadikan pada keturunannya. An-Nubuwah wal-Kitab pada keturunan Ishaq Nabi Silih berganti dari Bani Israel Allah Jalla wa'ala berfirman wa wahabina lahu Ishaqa wa Ya'quba wa ja'alna fi zurriyati nubu'ata wal kitab kami telah memberikan pada Ishaq Ya'qub bagi Ibrahim AS dan kami jadikan pada keturunannya keturunan Ishaq Yaqub, Yaqub adalah Israel. Kami jadikan bagi mereka nubuah wal kitab. Kenabian dan al-kitab. Naam. Maka oleh karena itu, setiap dari nabi dari keturunan Ishak alaihissalam, mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ibrahim alaihis salam wa Allah subhanahu wa ta'ala bani Israil ala lisan Musa alaihis salam wa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada bani Israil melalui lisannya Musa alaihis dan itu terdapat dalam kitab Taurah sebagaimana yang disebutkan bukan satu orang dari kalangan para ulama min man jama'a bisyaratil alaihi wasallam dari mereka mereka yang mengumpulkan tentang berita-berita gembira para nabi tentang diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam anna allaha ta'ala <tessus> qala lahum ma'nahu bahwa allahu jalla wa'ala berkata kepada mereka yang maknanya sa'uqīmu lakum min awladi akhīkum nabiyan kelu-kum yasma'u lahu wa aj'aluhu 'aziman jiddan aku akan menegakkan untuk kalian dari keturunan saudara kalian saudara kalian maksudnya Ismail alaihis salam dari saudara kalian seorang nabi yang semuanya akan mendengar kepadanya dan aku akan menjadikannya menjadi seorang nabi yang sangat mulia sekali. Nah, berita Israiliyat namun ini dikuatkan dengan nas-nas yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang berita-berita akan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab mereka dan pemberitaan dari nabi-nabi mereka. Walam yulat min bani Ismail alam min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada satu pun yang dilahirkan dari keturunan Ismail yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum yulat min bani Adam ahadun, walau yulat ila kiamat syaati alamu minhu sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak dilahirkan dan tidak akan dilahirkan dari keturunan Adam satu pun sampai hari kiamat yang lebih mulia, yang lebih, mulia, yang lebih agung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqad sahahanhu annahu qala telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wa Adam fa minal anbiya'i tahta liwa'i." Aku adalah pemuka, pemimpin anak Adam dan bukan karena kesombongan Adam dan setelahnya dari kalangan para nabi mereka semua berada di bawah bendera nam menunjukkan bahwa nabi SAW yang termulia dari seluruh manusia. nah hadis ini diriwayatkan dari beberapa riwayat datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Salam, Ibn Abbas dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Wa sahha anhu annahu dan telah sahih pula dari beliau bahwa beliau bersabda, "Sa'aqu maqaman yargabu ilayya al-khalqu kulluhum" hatta Ibrahim. Aku akan berdiri di sebuah tempat atau aku akan berada di sebuah kedudukan di mana seluruh makhluk menginginkan hal itu. Nah, bahkan Ibrahim alaihissalam menginginkan hal itu. Ya, Dan itu dimiliki oleh Rasulullah alaihissalatissalam. Hadith ini dirayatkan oleh Muslim. Dari hadis Ubay ibn Ka'ad. Kedudukan apa itu? Wahada huwa al-maqamul mahmud. Alladhi wa'adahu Ta'ala. Yang dimaksud adalah. Kedudukan yang terpuji. Al-Mahmud. Yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahuwa syafaatul uzma. yaitu syafaat yang paling agung. Pada yawmul qiyamah. Na' Su'mina al-layli fa bihi nafilatan laka asaa ay rabbuka maqaman di waktu malam tahajudlah kamu nafila bagimu asaa ay rabbuka maqaman ayat ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan penyebutan asa di dalam nas-nas Al-Qur'an Karim yang dimaksud asa menunjukkan sesuatu yang pasti, wajibah. Kata para ulama dan tafsir setiap asa di dalam nas-nas Al-Qur'an Karim maknanya adalah wajibah. Asa ya ba'sa rabbuka yakni pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu pada maqam Mahmud. Nah, tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji yaitu as-syafa'ah al-udhma. Baik, sampai di sini, akhwan. Ya, yang kita jelaskan wa bi dawana alhamdulillah rabbil